Частина двадцять друга. Розділ четвертий. У четвертій дня того четверга, коли північ Нової Англії перебувала в напівсутінках, а в Честерміллі крізь схожу на шкарпетку проріху в хмарах сяєло немов якийсь туманний прожектор сонце, Дженні Томлінсон пішла перевірити, як почувається Джуніор. Спитала в нього, чи не потрібно йому якихось ліків проти головного болю. Він відповів, що не потрібно, потім передумав і попросив теленолу – або адвіло. Коли вона повернулася, він рушив через кімнату їй назустріч, щоб узяти ліки. Вона записала в його карці. Ульгавість ще присутня, але схоже, що виправляється. Коли через 45 хвилин туди зазирнув Терстон Маршал, палата була порожньою. Він вирішив, що Джуніор пішов у хол, але пошукавши його там, він не знайшов нікого, окрім Емілі Уайтхаус, інфарктної пацієнтки. Емілі одужувала чудово. Терстон спитав у неї, чи не бачила вона русявого юнака, котрий накульгує. Вона відповіла, що ні. Терстон повернувся до палати джуніора і зазирнув до шафи. Там було порожньо. Юнак, ймовірно, з пухлиною в мозку, одягся і сам себе виписав з лікарні, не переймаючись паперовою тяганиною. Джуніор ішов додому. Скидалося на те, що його кульгавість майже цілком виправилася. Щойно в нього розігрілися м'язи. І темна замкова шпарина, яка плавала перед його лівим оком, зменшилася до розміру бісеринки. Може, він усе ж таки отримав лише невелику дозу талію. Судити важко. Та хоч там як, а він мусить виконати свою обіцянку Богу. Якщо він подбає про дітей Еплтонів, Бог подбає про нього. Коли він покидав шпиталь через задні двері, Вбивство батька стояло на першому місці в його списку нагальних справ. Але коли він нарешті підійшов до свого будинку, будинку, в якому померла його мати, того будинку, де померли Лестер Когінс і Бренда Перкінс, плани в нього змінилися. Якщо він уб'є батька зараз, скасують надзвичайні міські збори. Джуніор цього не хотів, бо міські збори забезпечать гарне прикриття для виконання його головної місії. Більшість копів перебуватимуть там, і таким чином дістатись підвалу буде легше. От тільки жаль не буде в нього з собою отруєних армійських жетонів. З якою радістю він забив би їх у глотку здихаючому Барбі. А втім, Великого Джима все одно не було вдома. Єдиною живою істотою в хаті був той самий Вовк, якого він бачив на світанку, коли той біг через шпитальний паркінг. Тепер Вовк стояв на середині сходів, дивився на нього, і утробно гарчав. Утро мав нашорошене, очі жовті, на шиї в нього висіли жетони Дейла Барбари. Джуніор заплющив очі і порахував до десяти. Розплющивши очі, він побачив, що вовк зник. «Я тепер вовк», – прошепотів він порожньому гарячому дому. «Я вовкулака. Я бачив, як Лон Чейні танцює з королевою». Вгору сходами він піднімався накульгуючи, але сам цього не помічав. Його уніформа висіла в шафі, там же лежала і казанна зброя, баретта 92 Таурус». У поліцейській дільниці було близько десятка цих пістолетів, куплених в основному на гроші Федеральної агенції національної безпеки. Він перевірив 15-й зарядний магазин і переконався, що той повний. Засунув пістолет у кобуру, затягнув ремінь на своїй схудлі Італії, вийшов із кімнати. На верхньому майданчику сходів Джуніор затримався. Вагаючись, куди б йому піти? Почекати, щоб узятися за виконання свого завдання вже тоді, коли міські збори йтимуть повним ходом. Балакати ні з ким йому не хотілося. Він навіть бачити нікого не хотів. А потім йому зринуло. Гарне потайне місце. До того ж неподалік від місця дії. По сходах він спустився обережно. Клята кульгавість повернулася в повному обсязі. Плюс ліва половина обличчя в нього заніміла, наче обморожена і пошкандибав перед покоєм. Він був ненадовго зупинився біля дверей батькового кабінету, міркуючи, чи не варто відкрити сейф і спалити там усі гроші. Потім вирішив, що цим не варто паритися. Неясно йому пригадався анекдот про банкірів, висаджених на безлюдному острові, котрі збагатилися, перепродуючи один одному одяг, і він дзявкотливо розсміявся. Хоча і не зміг пригадати фінал та й взагалі ніколи не розумів цілком сенсу цього анекдоту. Сонце сховалося за хмарами на західному обрії купола. І день спохмурнів. Джуніор вийшов із дому і розчинився у сутінках. О чверть по п'ятій із заднього двору зайшли в їхній тимчасовий дім Ейден і Аліса Епплтон. Аліса спитала. «Каро, я піду з Ейденом, тобто ти візьмеш мене і Ейдена на великі збори». Каролін Стерджес, котра якраз готувала на вечерю сендвічі з арахісовим маслом і джемом на кухонній стійці Коралі Думаген з хліба Коралі Думаген черствого, але цілком їстівного, здивовано подивилася на дітей. Вона ніколи в житті не чула про дітей, котрим схотілося піти на якісь дорослі збори. Якби її спитали, вона би відповіла, що діти лебонь тікатимуть у протилежному напрямку, аби лише уникнути такої нудної події. Це була спокуса. Бо якщо підуть діти, тоді й вона може туди сходити. – А ви цього певні? – перепитала вона, нахиляючись до дітей. – Обоє хочете піти. До цих останніх кількох днів Каролін була впевнена, що не зацікавлена мати дітей, що її цікавить радше кар'єра викладачки і письменниці, можливо, романістки, хоча їй здавалося, що писання романів – заняття ризикове. Раптом уб'єш купу часу на написання тисячосторінкового твору, а він виявиться провальним. Натомість поезія. Їздити по країні, скажімо, на мотоциклі. Проводити авторські читання і семінари. Бути вільною пташкою – оце було би круто. А ще можливі знайомства з цікавими чоловіками. Виної дискусії про Сильвію Плат, лежачи в ліжку. Аліса і Ейден перевернули її уявлення. Вона закохалася в них. Вона бажала знищення купола, звісно, бажала. Але повертати двійко цих дітей їхній мамі, для неї це обернеться пораненим серцем. Вона тишком собі сподівалася, що їм теж від цього буде трішечки гірко. Либонь це були нехороші надії, але вже які були. «Ейде, ти насправді цього хочеш, бо дорослі збори бувають страшенно довгими і нудними?» «Я хочу піти», – відповів Ейден. «Я хочу побачити всіх людей». І тут Каролін Стерджес зрозуміла. Не дебати щодо ресурсів міста і як їх надалі використовувати цікавили їх. З якого такого дива таке мусило їх цікавити? Алісі було дев'ять, а Ейдену п'ять років. А от побачити всіх людей разом, як велику розлогу родину, у цьому був сенс. Ви зможете добре поводитися? Без совання і без зайвого шепоту? Звичайно, запевнила Аліса з почуттям власної гідності. І обоє перед тим, як ми підемо, гарненько випісяєтеся до суха? Так, тут уже дівчинка підкотила очі, немов кажучи, що за дурненький розум ця Каро має. І Каро це чомусь навіть подобалося. Тоді я тільки запакую оці сендвічі і підемо, сказала Каролін. А ще ми візьмемо з собою дві бляшанки содової для діток, які гарно поводитимуться і питимуть через соломинку. Це якщо означені дітки гарненько попісяють перед тим, як зволожувати собі горло водою з бульбашками ось так. «Я смоктатиму соломинку залюбки, як скажений», – сказав Ейден. «А як васольки?» «Він має на увазі тістечка вупі», – пояснила Аліса. «Я знаю, що він має на увазі, але в нас їх нема. Хоча, здається, є гремівські крекери, посипані цинамоновим цукром». «Цинамонові гремівські крекери – це круть?» – оголосив Ейден. «Я тебе люблю, Каро», – Каролін посміхнулася. Їй подумалося, що це прозвучало красивіше за будь-яких із читаних нею віршів. Навіть красивіше за той про холодні сливи – Вільямсе. Джулія вражено дивилася, як повільно, а втім упевнено спускається сходами Ендрія Грінал. З Ендрією відбулася трансформація. Макіяж і зачіска на місці розкашлаченого ще вчора волосся зробили свою справу але не це було головним. Дивлячись на неї, Джулія усвідомила, як давно вона бачила третю виборну міста з впевненості в собі. Цього вечора вона одягла в яку красиву червону сукню, оперезану пояском Наталії, схоже від Енн Тейлор, а в руці тримала велику ткану торбу з зашморхом. Навіть Горес задивився на неї, роззявивши пащу. «Як я виглядаю?» – спитала Ендрія, досягши підніжжя сходів. Як та, що могла би полетіти на міські збори на мітлі? Ти виглядаєш приголомшливо гарною, молодшою на двадцять років. Дякую, Любонько, але в мене нагорі є дзеркало. Якщо там теж не тобі не показало, наскільки ти тепер краще виглядаєш, подивися у дзеркало тут, де краще освітлення». Ендрія переклала торбу в другу руку, так немов у ній лежало щось важке. «Ну, мабуть, так і виглядаю трішки принаймні». Ти певна, що маєш для цього вже достатньо сил? Гадаю так. А якщо навіть мене почне знову трусити, я тих цем зможу вислизнути крізь бічні двері. Ендрія не мала наміру вислизати, хоч би як її там не почало колотити. А що в торбі? Ланч для Джима Ренні, подумала Ендрія. Яким я збираюся його нагодувати на очах усього міста? Я завжди беру з собою в'язання на міські збори. Подеколи там так довго і нудно тягнеться час. «Не думаю, щоб ці були нудними», – зауважила Джулія. «А ти сама підеш, чи як?» «О, я поки що думаю», – сумнівом промовила Джулія. Вона сподівалася бути вже далеко від центру Честерміла на той час, як збори закінчаться. «Мені спершу треба зробити деякі справи. Ти зможеш дійти туди сама?» Ендрія послала їй гумористичний погляд. «Мамо, я вас благаю!» «Уздовж вулички та вниз пагорбом, і я вже там!» «Маршрут торований роками». Джулія подивилася на годинник у себе на зап'ясті. «Було вже чверть на шосту. А ти не надто рано вирушаєш?» «Ел відкриває двері о шості, якщо не помиляюся, а я хочу зайняти собі зручне місце». «Як виборній тобі слід було би сидіти прямо на сцені», – сказала Джулія, – «якщо маєш таке бажання». «Ні, не маю». Ендрія знову перекинула торбу в іншу руку. Її в'язання лежало в торбі разом з матеріалами «Справи Вейдер» і револьвером 38-го калібру, подарованим їй братиком Твічем для самозахисту. «Не гірше він прислужиться для захисту міста», – гадала вона. «Кожне місто схоже на людський організм, але має одну значну перевагу. Якщо в міста погано з мозком, трансплантація може бути успішною. Можливо, до вбивства не дійде. Вона молилася, щоб не дійшло». Джулія дивилася на неї здивовано-запитально. Ендрія усвідомила, що була, відлетіла десь далеко, вслід за своїми думками. «Я хотіла б сьогодні посидіти просто серед жителів міста, але скажу своє слово, коли прийде час. Можеш бути певна». Енді мала рацію щодо Ела Тімонса, котрий відкриє двері о шостій. На той час Мейн-стрит, ледь не абсолютно порожню в день, Заповнили люди, котрі прямували в бік міської ради. Інші невеличкими групами спускалися міським пагорбом, ідучи з житлових кварталів. Почали під'їжджати машини зі східного і північного Честера, більшість із них переповнені пасажирами. Скидалося на те, що ніхто не бажав цього вечора залишатися на самоті. Вона прибула досить рано, тож мала доволі вільних місць на вибір і зупинилася на третьому від сцені ряді, біля проходу. Прямо перед нею в другому ряді сиділа Каролін Стерджес і діти Епплтон. Діти зацікавлено роздивлялися на все і всіх. Малюк тримав щось затиснути в кулаку, що виявилося гремівським крекером. Серед тих, хто прийшов завчасно, була також Лінда Еверетт. Джулія розповідала Ендрії про арешт Расті, надзвичайно цинічний, і знала, що його дружина вкрай цим пригнічена. Але зараз вона вдало це приховувала під ефектним гримом і гарною сукнею з великими накладними кишенями. Порівнюючи її вигляд із власним станом, сухість у роті, в голові біль, шлунок крутить. Ендрія була в захваті від відважності Лінди. «Сідайте біля мене, Лінда», – запропонувала вона, поплескуючи долонею по сусідньому місцю. «Як там, Расті?» «Я не знаю», – відповіла Лінда, прослизаючи повз Ендрію і сідаючи поряд. Щось, що лежало в одній з її забавних кишень, брязнуло об дерево. Вони не дозволяють мені з ним побачитись. Ця ситуація мусить бути виправлена, промовила Ендрія. Так, і її буде виправлено, погодилася суворо Лінда, а потім нахилилася вперед. Привіт, дітки, як вас звуть? Це Ейден, сказала Каро, а це я Аліса. Дівчинка простягнула руку в королівському жесті. Дала ніби подавала її строну. Я і Ейден, ми з Ейденом. купрітки, Це слово означає купольні сирітки, Його Терстон придумав. Він знає всякі магічні трюки, от як витягнути в людини з вуха монету і ще багато інших. Ну, в тебе, схоже, все йде пречудово, сказала Лінда, усміхаючись. Аж ніяк не почувалася вона веселою. Ніколи в житті вона не була такою напруженою. От тільки напружена – тут недоречне слово. Їй було страшно. До всирачки. О 6.30 паркінг позаду міської ради був повний. Далі займали місця вже вздовж Main Street, West Street та East Street. За чверть до сьомої навіть стоянки біля пошти і поліцейської дільниці заставили машинами. І в залі міськради ледь не всі місця були зайняті. Великий Джим передбачав можливість великого напливу народу, тому Ел Тімон, з котрому асистували кілька молодих копів, Розставив на галявині взяті з клубу американського легіону додаткові лави. «Підтримуйте наше військо!» – закликали написи на деяких з них. «Більше грайте в бінго!» – на інших. По боках вхідних дверей міськради встановили великі звукові бокси «Ямаха». Для дотримання порядку задіяно було більшість офіцерів міської поліції. Зокрема, усіх копів ветеранів, окрім одної персони. Коли спізнілі бурчали на те, що їм доводиться сидіти на дворі або стояти, коли навіть на лавах не залишилося вільних місць, шеф Рендул говорив, що слід було приходити раніше. То вчасно приходить, тому Господь годить. А ще додавав він, вечір сьогодні чудовий, теплий, гарний, а невдовзі ще й зійде той великий рожевий місяць. Вечір чудовий, якщо не зважати на запах, зауважив Джо Боксер. Дантист перебував у беззмінно кепському настрої, часу конфронтації у шпиталі через прихватизовані ним вафлі. «Я сподіваюся, хоч чути, буде нормально крізь оті штуки», – показав він на аудіоколонки. «Чутимете ви прекрасно», – запевнив його шеф Рендолф. «Ми взяли їх у діпері. Томі Андерсон каже, що це найсучасніша апаратура. Він сам їх і підключав». Уявіть собі, ніби сидите в автомобільному кінотеатрі без екрана. Я уявляю собі цю нудьгу, відповів Джо Боксер, кладучи ногу на ногу і вередливо підщипуючи пучками складку на своїх напрасованих штанях. Джуніор дивився, як збираються люди зі своєї схованки всередині моста миру, стежив крізь шпару в стіні. Його вразило це видовище, стільки жителів одночасно в одному місці, а ще сподобалася якість звуку. Зі свого місця він добре все чув. От коли його батько вже добряче розігріється, тоді він і вирушить. «До Бога кожного, хто стане мені поперек дороги», – подумав він. Навіть у смерку, що дедалі густішав, неможливо було не впізнати барилкуватого черева його батька. До того ж цього вечора в міській раді не жаліли електрики, і довга смуга світла з одного її вікна тягнулася аж до того місця, Край забитої машинами парковки, де стояв Великий Джим. А поряд з ним Картер Тібода. Великий Джим не відчував, що за ним назирають, чи радше він відчував, що на нього зараз дивляться геть усі. А це теж саме. Поглянувши на свій годинник, він побачив, що вже перейшло за сьому. Вигострене багатьма руками в політиці чуття нагадувало йому, що важливі збори завжди мусять починатися з запізненням на 10 хвилин. Не більше і не менше. Це означало, що йому вже треба вирулювати на злітну смугу. У руці він тримав течку зі своєю промовою, але варто було йому розпочати говорити, як потреба в заготовленому тексті відпала. Він знав, що хоче сказати. Йому ніби пригадувалось, що він проговорював цю промову у вісні минулої ночі. І не один раз, а кілька. І з кожним разом вона кращала. Він легенько штовхнув Картера. Час запускати шоу в роботу. Окей, Картер побіг туди, де на сходах міськради стояв Рендолф, уявляє, либонь, себе схожим на якогось Юлія Нікчемаху Цезаря, подумав Великий Джим, і привів шефа до Ренні. Ми зайдемо через бічний вхід, сказав великий Джим, і поглянув на годинник. Через п'ять, ні, через чотири хвилини. Ти перший Пітере, я й тиму другим. Картер, ти й за мною. Ми йдемо прямо на сцену, зрозуміла. Ідемо упевнено, ніякої нікчемашної сутулості ніяковості. Будуть аплодисменти. Стоїмо струнко, поки вони не почнуть вщухати. Тоді сідаємо. Пітере, ти по ліву руку від мене. Картер по праву. Я підійду до трибуни. Першим чином молитва, потім усі підведуться співати національний гімн. Після цього я почну промову. Далі все летітиме швидко, по пунктах, як гівно з гусака. Вони проголосують так, за всі пропозиції. Все ясно. «Я нервуюсь, мов якийсь курваль», – зізнався Рендолф. «Не варто, все мусить пройти чудово». Звісно, він помилявся щодо цього.